Am simțit cumva strigă aruncat de la ultimul etaj al durerii. Tu ești ceea ce simți fără vreun simț, crezul dintr-un gând vagabon ce în revine. Țipă durerea în tine, țipă, îmi spune celălalt eu ce locuiește în mine, căci nu te poți iubi. M-am întors la drumul parcurs și am văzut pașii greșelilor mele cu ochii acuzării. Țipă durerea în tine, țipă, am spune celălalt eu ce locuiește în mine. Dar țelul e drumul iertării. Am simțit cumva gândul sinucigaș al durerii.